Välkommen till Chilla med Nico, avsnitt 1. Ni undrar säkert vad det här är. Här kommer jag sitta och prata om... Ja, gott och blandat som jag tycker är kul att skulle vara att ta upp. Det här är bara jag, eventuellt om jag har gäster i framtiden. Men just nu är det bara jag. Sitta och snacka lite. Allt möjligt som intresserar mig och lite olika. Som ni säkert vet så... Håller vi på och väntar nu på att äh, tredje säsongen av Diablo 3 ska sätta igång så ska vi börja spela in första riktiga avsnittet. Det här killa med Nico det är en sidogrej som bara kommer finnas på bloggen. Den det här andra riktiga avsnittet kanske kommer komma upp på andra ställen men jag är inte riktigt bestämt och sen. Men det här kommer bara hamna på bloggen. Och visst det kommer hamna i ni kommer se det i huvudflödet när det släpps upp. Annars kommer du hitta underspalten spalten Nico. Om ni kollar även på bloggen så har ni flera spalter där. Allmänt, där kommer, ja, när vi snackar allt möjligt. Avsnitt där så ser du... Där har vi huvudavsnitten. De som jag och Färnan gör tillsammans. Där vi spelar och snackar samtidigt. De kommer vara lite längre än alla andra sådana här grejer. Och de kommer vara hysteriskt roliga. Vill ni veta mer om lite grundigt så lyssna på inför GameTime med Nick och Färnan. Där vi pratar lite om hur vi kom på den här idén. Efter det så har vi avsnittsguide. Där kommer ni se allting om själva avsnitten. Pratar vi om någonting kommer ni hitta länkar där. Jag är stort fan av Botkombat. Då kommer det komma upp ganska ofta. Då kommer jag kanske sätta upp, pratar om en match på ESL till exempel. Mortal Kombat kommer ju visa, de kommer visa huvudmatcher där på ESL, turneringar och grejer. Och det kommer jag säkert prata om för det kommer jag hänga, pra, handla mycket om. Och då kommer jag kunna länka matcher där. Kommer ni kunna gå in och klicka direkt till YouTube-sidor och annat. Pratar vi om något speciellt bild, film, whatever så kommer det hamna där på avsnittsguide. Och det är inte bara om huvudavsnitten utan där kommer det vara just det som jag pratar om här på Chilla med Nico. Riktiga avsnitten och även en som heter Sideshow. Jag kommer till det senare. Så allt som om ni har någonting som skulle som ni blir intresserade av så gå in på avsnittsguide, leta upp vilket avsnitt det är och så har ni massor med länkar där. Väldigt lätt. Och efter det så har vi Färnan. Där kommer Färnan sitta om han har fått någonting skriva upp. Uh, om man får idéer eller vad han, whatever han vill göra så kommer det finnas under färnan. Allt är där om honom. Sen kommer vi till Nico. Så det är precis det här. Uh, Chilla med Nico kommer upp där. Vill jag skriva ett blogginlägg, vill jag göra whatever. Det är min <går> som handlar om mig. Då har ni Nico där. Så team Nico, gå in på Nico. Efter det så är det sideshow. Uh, sideshow kommer handla om... Uh, Lite kortare avsnitt där vi testar olika spel. Vi kommer, eller jag, Färnan vem som helst, det kommer sitta och sätta oss ner och prata lite snabbt, ibland oftast tillsammans, om något spel vi har testat eller något liknande. Och det kommer kanske, vem vet det kanske bara en kvarts avsnitt mindre än det också. Men det kommer inte bara handla om tv-spel som ni har förstått, det här Game Time. Huvudpunkten är tv-spel Men det kan handla om vad som helst Jag Hårdrockade, jag har en annan podcast Inom Hårdrock som heter Hårdrock Med Nico och Kapten Och där snackar jag om Hårdrock Jag kanske tar upp någonting här Om jag har träffat ett schysst band Kanske har varit på en festival Då kommer det kanske komma sig upp på Sideshow Men troligtvis kommer det mer hamna här På Chilla med Nico Men om jag och fanan Vi brukar åka på GameX Uh, och vi dit testar spel och spelar in och sånt där så kommer det handla på sideshow och inte själva avsnitten för avsnitt i huvudavsnitten uh, Game Time med Nico och Färnan där är det att vi sitter ner och spelar spel och vi pratar om vad som helst så det kommer handla vi kommer säkert prata om Game Max där också men det kommer inte vara huvudpunkten utan huvudpunkten på riktiga avsnitten kommer handla om spelen uh, medan sideshow då är det mer ja uh, har vi, kör vi en intervju i framtiden om vi har kommit så långt då kommer det hamna på Sideshow. Men tillbaka nu till Chilla med Här kommer som sagt jag prata om vad jag än vill. Det här är my time. Det kommer, just nu kommer det vara väldigt mycket Mortal Kombat. Det släpps den 17, Idag är det långfredag den 3. Så det är väldigt, väldigt nära. Det har kommit... Alla huvudkaraktärerna är färdiga. Det vi har är Sonya, Liu Kang, Jacqueline Briggs Jackie kallas hon också för Takashi Takida Kung Jin Goro Har ni förhandsbokat så får ni honom Har ni inte det så kommer man kunna köpa till honom sen Melina Ermac Scorpion Sub-Zero Cassie Cage Devorah Kortalkan Ferrathor Raiden Kano Reptile Kenshi Kung Lao Och min favorit Quan Chi Jax, Kitana, Aaron Black, Shinok och Johnny Cage. Det är de som är helt färdiga. Sen har vi delsten som kommer. Då är det Tanya, Tremor, och sen två karaktärer, så här grejer. Predator och Jason. Predator från Predator vs. Alien, Jason från Fredag den 13. Ni som är inne i Mortal Kombat, ni vet säkert om det här redan. Jag tycker det är en väldigt bra roster. förutom, visst, de ser roliga ut och sånt, men jag är lite så här... Jacqueline, Takashi, Takeda, Kung Jin och Cassie Cage Det, är bara, det känns mer som variationer på Sonja, Johnny Cage, Kenchi och Jax De, Men det är mycket för att det är deras föräldrar och grejer Kul grej visst, men jag hade ju hellre sett andra karaktärer De kunde ha tagit borai Smoke, Fujin, Baraka, var det Baraka till exempel? Lite mer klassiska karaktärer Kul att man får några nya men Aaron Black, Ferathor, Kotalkan och de våra, De är spelas nya och har en egen stil. De här andra känns. Visst, och de har tydligen en stor del i story men jag hade hellre sett några av de andra karaktärerna som har med variation. Jag tror säkert de här kommer att de har går jätteroliga, men just nu känns det lite så här. Mm. Men nej, så det här ser jag riktigt fram emot. Och vill ni kolla in mer på det här så har Mortal Kombat En Mortal Kombat X. Combatcast Cast äh, Och finns på Youtube och finns på twit äh, Twitch De är riktigt bra för där sätter de sig ner och igenom massa av karaktärerna Man får lite mer in och sånt Och det kollar jag på flera gånger om De är riktigt bra Hjälper väldigt mycket och har Man får mycket kunskap Även de som är hardcore Som kollar combos och sånt man får se liksom lite mer indept, för det är ju, jag tycker det ser mycket mer avancerat ut nu med det Kombat än vad det gjort tidigare. Men det är även så anpassat för noobs eller nybörjare där kan sitta och spela. Och jag tror det här kan hjälpa, för man får verkligen kolla in karaktärerna, hur de spelas, vad det är specialgrejer och sånt. Och det kan hjälpa båda sidor, både hardcore och nybörjare. Casual kan man också se. Mer än det då, vi sitter nu och väntar på Diablo. Eh, season 3 ska jag se på så att vi kan spela in vårt första avsnitt. Varför vi väntar just på det är att jag och Ferna spelar bara hardcore, vi spelar ingenting annat än hardcore och vi tänkte en rolig grej skulle just vara att spela på hardcore eftersom det här är ren audio så ser ni inte ni vad jag gör och då kan det bli lite tråkigt om vi bara sitter och spelar lätt och det händer ingenting. Utan här blir det mer, vi kommer ha mycket panik i början, men vi kommer även snacka som vi gör utanför på den. Vi är vänner sedan lång tid tillbaka nu, vi är kollegor, vi jobbar tillsammans och vi snackar mycket skit tillsammans och då, det tänkte vi föra in här. Och det är precis om ni har hört inför avsnittet så var det en polare David till oss som gillade bara sitta med, lyssna och han tyckte det han vill inte vara med i vår chatt för han vill bara sitta och höra när vi pratar om allt möjligt. Vi kommer som sagt inte bara prata om direkt spel utan här kommer vara allt möjligt som kommer upp. Och förhoppningsvis kommer det bidra till lite skratt. Vi ser väl oss lite själva som en humor/gaming podcast. Så är ni riktigt hardcore-game Bara vill ha det bästa snacket Och bara höra massor med olika stats Och bla bla bla, det kommer ni inte få här tyvärr För ingen av oss är så hardcore Men är ni mer ute Efter en rolig tid höra på några förhoppningsvis roliga grabbar Vi vet ju inte, vi har inte spelat in första avsnittet Men förhoppningsvis blir det lite roligare Så hoppas vi att ni hittar någonting ni gillar här vi försöker, Vi har tänkt nu att göra mer än bara rent avsnitt som vi tänkte i början. Vi har ju tänkt nu sideshow och jag har tänkt den här chilla med Nico där jag får prata av mig lite om allt, allt möjligt. För det är det jag har väldigt lång tid nu har jag varit intresserad av podcast. Jag tycker det är riktigt schysst begrepp och jag vet inte om någon kommer gilla att höra när jag pratar eller inte. Men de som jag lyssnar på, de vill man gärna veta mer av. Jag lyssnar lyssnat på mycket, många olika podcast. Tack för kaffet. Smodcast, vi Smith Alla olika, hela hans imperium Finns det massa som jag lyssnar på Det som Kevin gör bra det är att Han har massor med olika med och så Och det är roligt och intressant Att lyssna från olika Perspektiv, från olika För han pratar ju med Jason Hughes Till exempel, då pratar han på ett sätt Hollywood Babylon pratar han på ett sätt Och blandas lite Vad de pratar om också så det inte alltid är Samma, samma, samma, samma Och det är ju det vi har tänkt att göra här Sen Tack för Kaffe lyssnar vi ju som sagt på Det är mycket humor och de pratar om Vad som helst och det är lite så vi vill ha Huvudavsnitten Men vi, vi ser oss inte som att vi kan mäta oss Med Tack för Kaffe Men eftersom vi är ganska stora nördar så tänkte vi Spela spel samtidigt och göra något kul Med det så vet vi får en ny niche På det här eftersom vi är nya Tack för Kaffe hållt på i 3-4 år nu Så vill vi ju inte bara komma in och sitta och snacka För det finns massor med sådana podcast Vi vill i alla fall göra någonting nytt och det här Chilla med Nico det får ni ni för mig som person och hur jag är, kanske gillar att lyssna på vad jag håller på med då kommer den här vara mer inriktad för er, Chilla med Nico. Det kommer bli mycket mer intressant, nu sitter jag mest bara och ramblar på för jag har inte så egentligen jättemycket pratat om, jag försöker bara tänkte mest få upp det här komma in, förklara lite mer av bloggen och uh, vad framtid vad vi har tänkt. Mer än det så den här podcasten den startade för... Vi har tänkt på det här i sen ett år nu nästan. Näst, nu börjar väl komma upp mot ett år. Det var förra sommaren. Började vi snacka om det var då vi satt och spelade. Just, vi satt och spelade Starcraft. och Började snacka mycket och vi spelade. Jag hade kul på så sätt. Sen, och då började vi prata om det här. Att det skulle vara kul att starta en sån här vi två emellan. Jag har ju som sagt en podcast som hållit på nu över ett år. Men den är bara inriktad på hårdrock. Men eftersom jag är väldigt stor nörd Både inom tv-spel, film, brädspel, liksom en hel del. Uh, vi spelar Dungeons and Dragons och sådana där grejer. Uh, så vill jag ha någonting mer att prata om. Men jag vill inte ha en podcast själv. Nu blir jag här killen med Nick och som en egen liten del av en podcast. Men jag vill ha någonting mer för att få fram ännu mer. För få fler lyssnare att komma in. Och när jag och Nick hade så här kul när vi sitter och pratar. För vi pratar till varandra på ett så lätt och flytande sätt. Och vi har samma humor och grejer att vi flyttar väldigt lätt in i olika samtalsämnen, man behöver inte tänka så mycket att, ja oh, nu ska jag säga här försöka dra in i huvudet, utan det kommer mer av sig själv och så är det är det för att när vi sitter och spelar så är man väldigt inne i spelet men vi är inte så pass inne att det blir helt tyst utan vi pratar alltid om någonting det spelar ingen roll är vi i en svår situation, då kommer man höra det för vi sitter och och gnäller på varandra inte på ett delaktigt sätt men på ett humoristiskt sätt eh, och ibland flyttar vi väg till andra tankar som inte ens handlar ett dugg om tv-spel men är ändå roligt Förhopp och det tycker vi i alla fall och det är ju det vi hoppas att flera tycker annars är den här podcasten helt förgävel som det är bara vi som <tryckligt> tycker vi är roliga men förhoppningsvis är det flera som ska finna något nöje det här det är väl lite det som är tanken med de här huvudgrejerna <tryckligt> som sagt eh, nu sen som att jag bara pratar på om samma saker. Eh, tillbaka till bloggen. Bloggen ser inte så mycket ut för världen just nu. Eh, den är ganska tråkig och sådär. Det kommer komma upp mer. Eh, den är väl lite svart och tråkig. Men det kommer komma upp lite bilder i framtiden. Eh, färnan håller nämligen på att eh, skissa lite på olika, en logga och sånt där. Nu har vi bara en lätt text bara för att få upp någonting så att folk kan se. Men det kommer komma upp sköna bilder som färnan håller på att fixa. Så det kommer nog bli, hinna komma upp och färdigställd till första riktiga avsnittet med Game Time med Färdan. Och det kommer piffa upp bloggen lite. Annars vi kommer hålla den ganska simpel utan här kommer det just vara blogginläggen och de här podcast showerna som kommer hålla huvudpunkten. Vi har lite mera idéer på hur vi ska kunna förbättra och göra mer av allt det här. Så att ni ofta ska kunna komma in flera gånger per månad och hitta någonting nytt så om ni väl faller för det här för vi tycker det här kommer, vi ser väldigt fram emot det här och tror att det kommer bli riktigt roligt och förhoppningsvis ger det oss chansen att kunna testa mer uh, ibland försvinner man iväg man sitter och spelar mycket en stund i någon månad och sen kan man försvinna i flera månader när man inte spelar alls för att man hittar ingen där igen. men med hjälp av den här så hoppas vi att vi kommer komma tillbaka hela tiden Förhoppningsvis, med hjälp av er, hjälp genom att ni pratar med, med till era vänner om oss och vi får mer och mer lyssnare, så kanske vi kommer kunna få kontakt med den här större omvärlden, eh, svenska utvecklare och sånt. Så kanske de, vi kan prata med dem, kanske få lite demo grejer och dem att testa som kommer kunna hamna upp på Sajjo och liknande. Vi är väldigt sent ute i den här podcastsvängen, men eh, så är det ibland, men därför behöver vi så mycket. Hjälp av er som tycker om det här vi gör. Sprida ord vidare. För vi finns inte på flera olika ställen än. Vi finns bara på Twitter och bloggen. Så hjälp oss gärna att föra våra röster vidare till era vänner och runt omkring. Så att vi får mer lyssnare. Vet ni någon som skulle tycka om sådär? Ja, säg det till dem att kolla in den här podden. Eh, det är några sjuka grabbar som sitter och snackar skit på ett humoristiskt sätt. Och spelar spel. För det är det som ändå kommer att vara huvudpunkten. Det finns redan många tv ställen här i, på podd i Sverige. Men de är väldigt inriktade på nyheter och sånt. Vi kommer väl också ta upp nyheter som intresserar oss. Men det kommer samtidigt vara medan vi spelar spel och liknande. Mer än det har jag väl inte någonting att säga just nu. Jag vill bara få upp det här första avsnittet. Det här kommer, Jag har ingen direkt bestämd tid på när... Killa eh, med en kommer komma upp utan det kommer komma lite då och då när jag har någonting att prata om. Lite halvkorta det är ungefär avsnitt på kanske en kvart lite längre beroende på vad det är som är intresserad som till exempel när Morten kommer att ex kommer komma upp jag kommer prata om det, det kan ni ge er på det kommer även komma upp bilder och sånt på bloggen eh, när jag får hem grejerna vi kommer, till, vi kommer väl ha Mortal Kombat x här med jag och mina vänner. Och då kommer vi sätta oss ner och prata om det här. Uh, men som sagt, det här är inte bara tv-spel. Testar jag ett schysst bräddspel som jag vill ta upp, då tar jag upp det. Uh, är det en schysst film jag har sett, då tar jag upp det. Det kan vara vad som helst, liksom. Men uh, ja, nu ska jag väl inte dra ut på det här nåt mer. Det här var bara lite snabbt, inte det roligaste. Vi kommer det bli mer roliga så här, men då kommer det också heta Killa med Niko, bla bla bla, och så tar jag upp en punkt eller flera punkter. Den här är just inför. Det kommer vara lite så nu inför första avsnittet att vi försöker skapa någonting så folk förstår vad vi vill hålla på med. Sen kommer ju allt bara flytta på. Så tycker ni att det här låter bara med de här. Jag vet inte vad de håller på med, skitrist. Vänta på första avsnitt i alla fall. Första avsnittet med Game GameTown med Nico Ferrand så kommer ni verkligen se vad vi går för. Så håll koll på det så syns vi nästa gång. Hej! <laughs>